Okej, hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Abiton Nörders avsnitt 40. Och det här är Nico, tillsammans med Färnan. Ja visst. Och tyvärr ingen danner den här veckan heller, men ja, vi kör väl på. Ja, för fan, det ska väl gå bra ändå tror jag. Ja, det har ju gått det förra gången som vi har omsett det. Som ni kanske har märkt de senaste har jag varit väldigt trött. Jag har blivit lite sena kvällar när vi har spelat in senast och. Sånt där, men eh, jag hoppas att det är lite bättre den här gången. Jag sitter nu med en monster-doktor-smak. Vad? Ja, den heter Monster Energy The Doctor. Smakar typ festis med kolsyra. <laughs> What? Okej. Okay. Ja, det lät varit jävligt speciellt om inte annat. Så ja. Äh, så jag har streamat nu ikväll så jag hoppas jag har lite energi kvar för att låta lunda roligt. Ja. <laughs> men, vi hoppar väl in på vad vi har nördat. Har du gjort något roligt? Eh, nej inte mycket den här veckan eller. Det var mycket jobb och massa annat skit och mm. det har varit lite lite CS men det är jättelite verkligen. <laughs> så <att> det <laughs> ja det är, no, nej. Ja, Okej. Okay. I men själv så i fredag så kom några polare hem till mig och så drog, hade med sina PlayStation 4 så vi satt här i mitt vardagsrum, mm -hmm. var sin skärm av PS4 och så satt och vi och körde lite Star Wars Battlefront. Schysst. Ganska kul faktiskt men ja, Star Wars Battlefront är ju som det är, det är ju bara roligt när man är fler. Så det, var, det är bara det jag har spelat då. Sen har jag spelat mera Call of Duty Black Ops 3 fast att som bara den i multiplayer, skitroligt. Mm -hmm. Testade, jag har testat lite single player Det var liksom ett okej okay, typ träningsläger kan man säga. Mm -hmm. Så att man lärde sig hur man spelade liksom annars var det inget speciellt Zombieläget i Black Ops 3 har vi blivit skithyllat. Okej. Okay. Jag tyckte det var helt värdelös. <laughs> ja, det är inget roligt mer för fem år. Det kanske är roligt om man är fler. Jag spelar ju själv, men ja. nej, jag tyckte det var skittråkigt. Huh. Uh, sen har jag ju sett en dokumentär som finns på Netflix som jag tycker var ganska intressant. Mm. All Work All Play heter den. Som är lite, handlar lite om e-sport och speciellt om spelet League of Legends. Aha. Och tävlingen Intel Extreme Masters. Eh, riktigt intressant faktiskt. Det här både positiva och negativa med e-sport och hur det är att eh, med, man får följa ganska hårt en i Intel Extreme Master, hur de bygger upp sig tävlingar och turneringar och sånt där. Mm -hmm. Och vad som händer när det skiter sig och liksom. Ibland åker de ju ha såna här tävlingar på mässor som vi på när vi var på. Och vad heter den eh, Comic Con Gamex där. Mm -hmm. Så har de ju ibland tävlingar och de har kört e-sport. I alla fall när det var Gamex. Och just att problemet är att de får inte tillräckligt med nätverk liksom ibland. Och de, Det var speciellt där att de hade varit i Asien på ett ställe och fått typ ingen nätverk så det stannade hela tiden. Och det var så här stora kval där inför att komma till USA och spela och det var så här flera tusen som blev besvikna och man såg svårt det blev, då var det alla ute på Twitter och skrev negativt och de sa ju det att vi håller på att bryta ihop. Mm -hmm. Vi som håller på med det för vi får inga mera nätverk av mässan men vi måste ju kunna styra det här och det var massor, det är de som ser dåliga ut tack vare det ja, ja, även om precis. det är egentligen är mässans fel och sånt där så det var väldigt intressant inte den bästa dokumentären men jag tycker den var intressant i alla fall, värd ja, att kolla in. Ja. Sen har jag lyssnat på en podcast som jag också ville, ganska ny ändå, tror jag kom förra månaden eller något. Den heter e-sportspodden med Blomstar. Hmm. Hittills är det två avsnitt ute där, och det som går ut på är att han intervjuar olika inom e-sport och sånt där det är tänkt. Okay. Första ja. avsnittet var med Hiton. Heaton, Emil ja, ja. Christensen. intressant höra liksom Nipp och vad han tror, varför Nipp inte har spelat så bra på sista tiden och väldigt intressant att höra allt som har hänt i bakgrunden och sånt där. Mm, mm, eh, sen snackar han med en Twitcher som heter Ysin. Eh, jag har ingen koll på vem det är, men tydligen så streamar han eh, typ fulltid CS och sånt. Okay. Och, tjänar ganska, och tjänar lite pengar på det och han funderar på att börja med e-sport och gå ut som proffs då. Eh, Helt okej, okay. jag visste inte vem det var, men det var intressant ändå. Jag ser riktigt fram emot och se vilka han intervjuar i framtiden. För jag tycker det finns typ inga bra poddar där utom e-sport. Eller hur? Så jag hoppas att den här lyckas, för det är väldigt intressant. Han jobbar den här Blomstar på, eh, och vad heter de då? Vad heter den, sa du? Vilken? Eh, podden. Eh, den heter e-sportspodden med Blomstar. Ja, ah, okej. Okay. Inferno Line heter de ju självklart okej. Okay. Det borde jag kunna, han jobbar till en där Så han känner många av de hit och de grabbarna, och Eftersom många av dem har, ja, Inferno Line heter de, är det liksom Det största internetcaféet mm -hmm. i Sverige Så det kommer ju många dit och spelar Och Nipp har haft så här, ett eget rum Där och spelat och sånt så Det är schysst eh, Rekommenderar att in och kolla på podden, ha bra ljudkvalitet Och allt, och den var ganska intressant eh, De har inget fasta datum När de släpper avsnitt så det är väl lite synd att, men så fort det kommer den så hoppas jag att det är bra. Som sagt, två avsnitt som man får hoppas att det håller sig. Ja, ja, absolut, absolut. Jag gick in och laddade ner dem på en gång. Tänkte jag skulle lyssna ja, på dem och se vad det är på. <laughs> något. Precis. Och sen precis nu innan vi spelade in här, vad är klockan nu? Den är kvart i tio på kvällen. Ja. Så jag har precis avslutat första spelningen av Dark Souls 3. Uh. Testat och spelat ungefär en två timmar eller något. Uh, intressant, jag har ju spelat ett Dark Souls-spel förut och det är ju så jävla svårt men det är kul också att man, man dör, man vill liksom fortsätta verkligen fortsätta, fortsätta bli bättre mm -hmm. men jag började, det, det finns ju en klasser i deras spel, jag hade ingen aning vad det var Jaha. men det är, det är lite som, det är tio olika klasser och de utspelas lite olika och det finns även en som var naked, typ han har bara ett höftskynke och sedan träklubba typ <laughs> okay. så jag bara, men jag ska inte ha någon hjälp, jag tar honom Jo tjena, kommer inte ens igenom tutorial <laughs> Så jag startade om och började med night istället så att man har lite mer heavy armor och tar mm, lite mer. Mm, mm. Fortfarande är så jävla svårt, men det är skit, jag tycker det är skitkul. Och eh, jag kommer ju streama det här fram tills jag får ett nytt spel. Eh, för er som inte följer min Facebook-sida så jag kommer bara i framtiden streama Playstation-spel. Mm. Och satsa hardcore, för det är där min största kärlek till spel ligger, just hos Playstation. Så just nu blir det ju Dark Souls 3 fram till Ratchet and Clank kommer ut den 20:e tror jag den kommer ut här i Europa. Och sen ja får vi se. Det blir ju en och allt möjligt. Men Dark Souls 3 kommer jag nu streama varje kväll. Ja, jag streamar tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar nu för tiden. Mm, mm. Så det ser jag riktigt fram emot att testa mer. Nu fastnar jag på ett ställe. Jag har ingen aning hur jag ska komma fram för jag hittar ingen väg hur jag ska springa eller någonting. Så jag ska försöka lista ut det tills imorgon så jag inte Behöver köra fast igen i streamen Men nej Det är väl kanske kolla en snabb video eller någonting Eller så ja, för Man kan ta travel och åka till andra ställen och sånt också Hitta lite nya vapen för får se vad Kul är det i alla fall Jag rekommenderar starkt om man tycker om att dö mycket <laughs> Okej okay, Och vem, vem tycker om det? Ja, tydligen så är det väldigt många För det här är ett skitstort spel Och eh, spelserie Och det här är väl det ryktas som att det här ska vara sista Dark Souls-spelet Så mm, mm. vi får se Uh, nej, skitkul här i alla fall och även för mig som aldrig har spelat det tidigare man kommer in där, jag fattar det liksom inte så mycket först och, men det är ju liksom, bara hackens lär du ska bara hacka igenom fiender och lista ut hur de styrs mm, mm. Som första bossen han gör typ två attacker sen kan jag gå in och attackera, två slag hoppa undan, sen är det plötsligt muteras den ut och får så här mutant grej liksom, <laughs> och då blir det en nya attacker där, då måste jag lista ut det, dör du ja, då får du börja vid en sån här bonfire en mm -hmm. äh, lägerell typ och då kommer ju alla fiender tillbaka, så då måste du igenom dem och ta det till honom, och så liksom, jag tror jag hade typ, ja en fluga hade kunnat träffa mig så hade jag dött, men jag lyckades ta honom Sen var det bara, shit, vad oh, får jag en bonfire? Som tur där han dog så kom det upp en bonfire. Jag bara, tack. <här> <här> Nej, är riktigt intressant. Jag får väl prata mer om det nästa Nu har jag som sagt bara spelat två timmar. Så vi får se om jag tycker det är lika roligt nästa vecka. Ja, ja. Ska vi hoppa in i nyheter då? Absolut. Eh, vi, som sagt, förut körde vi... Vi har kört, vad är det, två eller tre avsnitt med nyheter ett eget av bit of news. Ja. Nu har ju inte vi riktigt den tiden i alla fall inte jag och Nej. så vi kommer köra nu med gå tillbaka till gamla att vi kör nyheter snacka om det i avsnittet direkt. Ja. Det är väl troligtvis därför ni inte heller har fått hört någon eh, vad så vi spoilercast till Batman och sånt för vi har helt enkelt lite riktigt tid. Nej. Precis, så vi kör precis. på ett avsnitt och försöker göra det lite fylligare på en gång istället. Så vi hoppar rakt in i nyheterna här. Första Square Enix har avslöjat ny information om Final Fantasy XV som att spelet kommer att släppas till PS4 och Xbox One den 30 september i år. Square Enix också släppt ett demo på spelet till båda konsolerna som heter Platinum Demo. Vi har också fått en anime, en anime som heter Brotherhood Final Fantasy. Den berättar bakgrunden till de fyra huvudkaraktärerna i spelet och ska komma i fem avsnitt. Den första är tillgänglig nu och alla fem avsnitten ska visas innan spelet släpps. Square Enix har också avslöjat en ny data dataanimerad långfilm som heter Kingsglaive som ska premiär innan spelet släpps. Här följer vi Luna och Regis i en berättelse som utspelar sig under tiden som det här händer i spelet. Eh, ja, jag eh, hade inte så mycket koll på Final Fantasy 15. Jag, så jag har spelat 2, 3, trean gillar jättemycket. Testade sjuan, spelade ganska mycket men kom aldrig igenom det. Mm -hmm. Sen har jag liksom, jag testade vad är det, tretton som kom sen spelade typ tio timmar och säger, ja oh, men det blir roligt efter 20 timmar, då lade jag ner. <laughs> <Fuck me. laughs> ja vad fan, är så fast. lång tid. Jag fattar inte. Hur orkar folk lägga ner så mycket tid? Alltså på det sättet. Om det mm. först blir kul efter 20 timmar då hade jag... Då hade jag slutat för länge, länge sedan. Ja, jag tänkte bara tio timmar. Men hallå, nu måste det ju börja hända. Game. Nu spelar jag spela tio timmar till. <laughs> Nej. Ja, eller inte. Uh, I alla fall, jag har spelat demot. Platinum demo. Okay. Och nu är jag råpepp på Final Fantasy. Cool. Uh, skitsnyggt demo. Det fanns inte så jättemycket att göra. Men funkar funkade ganska bra. Uh, tänk Dark Souls eller Witcher och sånt där klassiskt. and slash med lite magic funkade bra Grafiken är jättevacker för i demot så kan du gå på såna här typ cirklar som har lite frågetecken och sånt på sig. Och då kan du ända från dag till natt se hur det skiftar i spelet. Du kan skifta från regn till solsken och allt möjligt så att du får se alla olika grejer. Ja. Och det är jättevackert att se det här framspolning dock men från sol. Och så ser du att det blir lite mörkare, skuggorna börjar komma och sen är det helt plötsligt natt. Sen får du se gryning och allt flyter ihop så jävla bra. Jättevackert. Så jag ser riktigt framåt att spela det här ordentligt sen då. Ja, oh, häftigt. Jag har även sett första avsnittet av den här anime Brotherhood. Mm, mm. Mm, den ska väl vara liksom som en förklaring till de här huvudkaraktärerna. Liksom lite bakgrund. Alltså jag fick bara mer frågetecken efter jag såg första avsnittet. Så jag kan ju säga att jag rekommenderar nog att vänta tills alla avsnitt är ute. Sen har jag hört att som sagt, det är fem avsnitt som kommer ut på Youtube. Mm. Sen kommer ett sjätte avsnitt om man köpte Collector's Edition som tydligen sålde slut på en gång när det kom ut. så Det är väl lite tråkigt att du kommer inte få se det här extra avsnittet, men det kanske är någon som piratkopierar ut det så får vi se om det kommer då istället. Ja, ja, precis. Men vi fortsätter lite med Square Enix. De har haft lite roligt för sig. Mm. Mm. Square Enix eh, lanserade nyligen den första episoden av Hitman. Och nu har vi ett datum för den andra episoden som kommer med oss, vad heter det här? <laughs> Sapienza det nya uppdraget mm. Sapienza kommer att släppas den 26 april så det är ganska snart då Ja, ja precis så, Ja, första blev hyllat så vi får hoppas att det fortsätter så då Ja, men det tror jag väl om de har de lyckats med första delen så bo, man tycker att de borde lyckas med del nummer två också då Ja, precis. De har ju liksom grunden så det är väl bara bygga på det då. Exakt, exakt. Göra lite intressanta uppdrag. Ja, precis. Uh, Activision och Treyarch har meddelat nästa paket med material till Call of Duty Black Ops 3 kommer att släppas i mitten av april. Mm. Uh, Där heter Eclipse och innehåller fyra nya banor för multiplayer. En av dem är en ny variation av Bansai från World at War. Och ett nytt kapitel till sombeläget. Eclipse släpps den till PS4 den 19 april och kommer en månad senare till Xbox One och PC mm. så det är kul mm. Mm. jag som sagt spelar väldigt mycket online så tre nya banor är jättevälkommet. Capcom har med dig att det kommer att göra en ny mobilspelsatsning det kommer att omorganisera sina resurser och establera ett mobil business division inom företaget <laughs> I den här nya organisationen kommer det att släppa fyra spel innan den 31 mars 2017. Och det kommer använda sina populära varumärken Monster Hunter, eh, Sengoku Bastard, Basara, vad sa jag? Bastard? <laughs> Sengoku Basara och Mega Man. Ja, ja vad fint. Och spel på det kan ju vara coolt. Ja, verkligen. Nästa nyhet är att Blizzard Entertainment har meddelat att karaktären Tracer är på väg till Heroes of the Storm. Tracer är en karaktär i Overwatch-spelet som släpps den 24 maj. Eh, om ni har någon koll på Overwatch så är det tjejen med... Eh, hon har nog glasögon. De ändrade nyss hennes... Eh, så heter det, Winning pose. De tyckte det var för mycket rumpa många fans så de ändrade det lite. Uh, typ det de gjorde var att lyfta på ett av benen Så att halva rumpan bara syntes vet, det såg så jävla Menar du verkligen att spelarna hade någonting emot det? Det är inte så ah, att det var mammorna Eller papporna eller föräldrarna Till spelarna som hade någonting emot det? Nej det var, det var någon så, Några så liksom, <laughs> fans som tyckte att för Hur de stod det var liksom det här ryggen mot precis som bara rumpa och så kollar över sin axel. Mm, mm. Och liksom jag tyckte också att det såg lite dumt ut ja, liksom av okay, ja, ja. det, de det var det väldigt... dumt alltså verkligen. Ja, de jag alltså ja, okay. fixerade henne totalt. Ja. Det var ju ingenting annat. Nu gjorde de, hon står exakt samma pose men lyfte på ett ben. De man bara, det är inte bättre. <laughs> så den liksom, jobbar nah. mm. De hade ju kunnat göra något coolare. För hon skulle vara, hon, liksom allt som har visat på henne att hon är en stark kvinnlig karaktär. Och sen bara, nej vi gör en sexy pose. Liksom man, nej det passar inte in på den karaktären. Nej, nej, nej, precis. Eh, nej, så men i alla fall, hon kommer till eh, Heroes of the Storm. Så de satt väl på den karaktären ändå. Ja, oh, ja, precis. Eh. En gång i tiden planerades Nio att vara release -spel till PS3. Så blev det inte riktigt. Under Sonys konferens i Tokyo Game Show förra året dök Nio upp igen och det här gången till PS4 och vi fick se de första detaljerna om spelet. Nu har Sony och Team Ninja med det att det kommer ett demo på spelet via PS Store. Det kommer att gå ladda hem Nio och spela det mellan den 6 april och den 5 maj. Och ni gör ju det här, eh, du var, var typ en ninja eller en eh, typ samuraiaktig karaktär som spelar runt. Tänk lite som eh, sådana där. Tenchu heter det som jag tänkte på. Ja, ja, ja. ja. Tänk liksom de stilarna. Eh, det var såg det så ut, schysst grafik och allting. Så eh, jag kommer nog testa den här demot i alla fall och se om, hur, om det flyter på bra för Tim Ninja har ju bra, gjort bra sådana här spel förut och Ja, man kan ju hoppas att det här också blir schysst. Mm, mm, mm. I mitten av april förra året bekräftade Square Enix utveckling av Star Ocean 5. Spelet fulla, fulla titel är Star Ocean 5, Integrity and Fatalness. Utspelar sig på planeten Vex Creed, 6000 ljusår från jorden. Nu har Square Enix bekräftat datum för spelet här i väst. Star Ocean 5 ska släppas till PS4, den Första juli här i Europa. Oj. Spelet kommer att både engelsk och japanskt text eller tal. Text har också men. tal. Okay. Ja, du kan välja engelska eller japanskt tal. Eh, ja, det är väl bra för oftast är det ju när du dubbas över från japanska i engelska Skit då Ja, också. jo, sånt. I slutet av 2014 bekräftade Cory Barlog och Santa Monica Studio ett arbete på ett nytt spel i God of War-serien till PS4. Och det är i stort sett allt vi vet om spelet. I samarbete med rykten om en ny och kraftfullare modell av PS4 kom det också uppgifter om ett God of War 4 under utveckling. Mm -hmm. Nu har dykt upp konceptbilder som kommer från Finian Mechanimus. McManus arbetar på Santa Monica Studio förra året med att skapa konceptbilder på ett nytt projekt. Här kan vi se en karaktär som liknar Kratos med skägg och nämns också vid namn i konceptbilderna. Här får vi reda på att miljön en nordisk mytologi och att Alfenheim och Land of Fairies finns bland namnen på bilderna. Det är obekräftade uppgifter och vi fortsätter följa utvecklingen som informationen dyker upp. Så den stora frågan är kommer nästa God of War handla om nordisk mytologi. Ja. Jag hoppas det Det låter åt när kul fixerar de här bilderna och allting. Men hur fan ska sk de få ihop det då? Jag ganska jag tycker det skulle passa skitbra. Liksom God of War, ja. du möter Thor, Loki, Odin. Ja, jo och så jo, har vi alla vad, valkyrior och allt sånt där. Men vad alltså vad, vad ska story bli? <coughs> alltså vad, vad, vad är det som ska få varför ska Kratos vara arg? Ja men, va, det är liksom Det kan ju vara som att varför blir Kratos arg i riktiga God War. ja han, han, dödade, han blev lurad att döda sin fru Och barn det är inte så kraftfull Står det där heller egentligen Nej, nej, nej Men det, det, det är ju ändå, ändå en anledning till att du var det kan ju vara nu att Loki är ju, vad är det, Deception eller vad fan det är ja jo, jo, jo The God of Mischief, eller vad är det vad ja, säger man? Så det kan ju vara där någonting Och så blir han förbannad på alla gudar Och som såg till att det hände, bla bla bla Kanske förlorade hela sin klan eller något Sant sant. Oh, okej, okay. ja, jag kan ju se det men fan det, det känns alltid som att Kratos är det är ju alltid väldigt, väldigt väldigt väldigt lite alltså som gör honom arg. Nej, det är ju spelmekaniker som är bra. Jag skulle gärna ja, kunna absolut. se det en ny liksom jag Kratos i liksom grekiskt det känns gjort mm. liksom ja, ja, fått absolut. fyra liksom fyra spel på konsol och två stycken på Eh, liksom PSP. Mm, mm. Det känns liksom jag skulle lätt kunna se i nordiskt slåss mot här is vad är det vi har? In, vad hade vi någon nordiska, vi hade isjättar och allt möjligt liksom. Ja, jo, jo nej, men alltså, jag jag så håller det, med på dig. Det tror jag kan bli riktigt coolt. Jag håller med så det, det det håller jag med om. Det det det är det, det är kul, det är kul spel att spela men det är samtidigt så det är ju inte mycket, men det är ju inte det du är kända för storyn. Nej, så absolut att... inte. Jag har ju seritidningarna också tycker God of War och dom mm -hmm. är ju inte ens bra story det är <laughs> samma som spelen det är oh. bara grafiskt snyggt de satsar på där istället Ja, oh, precis Det här är spelat till Playstation Plus i april till PS4 är det Dead Star och Zombie till PS3 handlar det om I Am Alive och Savage Moon och till PS Vita är det A Virus Named Tom och me <coughs> Ja, jag vet inte Zombie det är väl Ice zombie från Wii U eller något sånt där. Mm -hmm. För mig, som de har just släppt över nu så, nej, mm. ingen som jag är riktigt intresserad av på det här. Jag tycker Playstation Plus-spelen har ju har blivit väldigt tråkiga på sista tiden. Det som är till Xbox, nu har jag tyvärr inte vilka de har det här månaden, men de har oftast bättre spel. Okej, okay. ja. Och tyvärr är mycket PS3-spelen är ju bättre Det så kommer till PS4 och det är ju skittråkigt. Ja, det är ju lite bittert. Så jag liksom de senaste månaderna där, har det varit det typ Broforce som har varit roligt. Annars har det typ bara varit skit tycker jag. Ja. ja. Så ryck upp i Playstation. Microsoft och 343 Industries har medat att det kommer ett nytt speläge till multiplayer i Halo 5 Guardians. Eller det är inte så nytt som det var tidigare spel. Eh, Jaha. Eller det är ju inte så, så nytt <laughs> som så. Det har funnits i tidigare spel, men för Halo 5 är det nytt. Ja, ja, ja. Det handlar om Infection. Där en spelare går omkring som zombie och försöker smitta de andra spelarna. What? Tror jag spelat. Det är ganska kul faktiskt. Ja. Eh. <här> och så blir det bara fler och fler zombies tills det ja, bara ja. En är en överlevande. Det är skitcoolt. Men vad då? Är det fortfarande köra liksom pang-pang? Eh, ja, alla kan ju panga förutom en som är bara... Liksom snabb och är typ en... Och vad heter de där? Ja, vad heter de där som är infekterade? Infekterade... Ah, ja, eh... Ja, ah. vad heter ja, de, ja? De i alla fall... Ja, du spelade ju nyss, så du borde... Ja, vad heter de? Nej, <här> ah, men gud, vad irriterande! Ja, de i alla fall... Du spelar ju typ som en son och ja, ska ja. på och ta de andra, liksom. Ja, ah, okej, okay, okej, okay. du kör... Ja, okej, okay, på det viset. Men jag tänker uh, när man har blivit tagen då, vad händer då med en... Då blir du också en, som, en sån där zombie och så gäller det bara att ta över Ja, de okay, uh. det bara en kvar som kan skjuta och ta död på liksom. Ja, uh, ja. Uh. Huh. Uh, det var i början av 2012 som The Chinese Room släppte spelet DRS till datorer. Nu meddelade The Chinese Room att Curve Digital och det ska ta spelet till konsol. Den här versionen av spelet kommer att innehålla ett kommentatorsspår som man kan lyssna på. Och få reda på mer om arbetet med spelet samt små förändringar i grafik och kontroll för att passa konsolerna. drs Directors Cut ska släppas till PS4 och Xbox One i sommar. Microsoft har bekräftat ett datum för Gears of War 4 till Xbox One. Spelet kommer att släppas över hela världen den 11 oktober. En beta för multiplayer i Gears of War 4 börjar snart. Det som har spelat Gears of War Ultimate Edition kommer att få tillgång till ti Tidigt tillgång till betan från med den 18 april till den 24 april. Från den 25 april blir det sedan en öppen beta som håller på fram till den 1 maj. Det blir ett för alla guldmedlemmar på Xbox Live. Mm. Kolla du nya trailern, det som var mest intressant där, det var väl att de körde eh, Disturbed, ah. Sound of Silence körde de. Mm, mm. Riktigt schysst. Eh, jag vet inte, man fick se lite Phoenix och det är hans son det ska handla om och sånt där, men ja, vi får se. Det ska vara skräck. Jag har inget Xbox och för mig spelar det ingen större roll. så <laughs> PlayStation for the win. Eh, nu har vi ett datum för det fysiska utgåvan av Rocket League. Det kommer släppas den 24 juni till PlayStation 4 och Xbox One. Utgåvan innehåller allt material som släpps till Rocket League och det visar även fyra nya bilar som gör sin debut i fysiskt exemplar. Va? Ja, sin debut. Sin debut. Ja, du kommer kunna köpa dem sen jag laddar ner dem, men de ja. debuter. Mm. Cool. I mitten av september förra året bekräftade Capcom ett nytt spel i Resident Evil-serien. Det här spelet heter Resident Evil Umbrella Corps och är ett multiplayer-spel som ska släppas i PS4 och PC. Hmm. Capcom planerar tidigare att släppa Umbrella Corporation digital distribution under maj nu får vi reda att flyttas fram till den 21 juni. Okay. Ja, och det såg ut som en typ Call of Duty-klon med zombies i mitten. <laughs> det var inte så jätte, jätteintressant. Nej. Ja, de firar ju 20 år, så det är väl typ... Ja, vi har inte hört något annat Resident Evil-spel på så sätt, så... Det är väl det de hoppas på sin 20-årsdag. Jag vet inte om det är riktigt det är det som kommer rädda serien, som sagt. Ja, svårt att tro, faktiskt. Kou Tecmo har släppt en ny trailer från Attack of the Titan och bekräftar ett datum för spelet här i väst. Spelet följer berättelsen i anime från 2013 och samma röstskådespelare från den återvänder till sina roller. Attack on Titan släpps den 26 augusti här i Europa. Spelet kommer i fysisk utgåva till PS4, Xbox One och släpps också digitalt till PS3, PS Vita och Steam. Tale Games har med att det kommer ut Seven Days to Die till PS4 och Xbox mm. One. Det här är ett spel som utvecklades utvecklats av fun The Fun Pimps som släpps via Steam Early Access i slutet av 2013. Konsolversionerna av spelet kommer att ha stöd för lokal co-op på delad skärm. Det kommer också att finnas nytt speläge och andra funktioner som ska avslöjas vid ett senare datum. Kanske E3 då? Vem vet? Ja, vem vet. I slutet av mars kom beskedet att Sony beslutade sig att stänga Evolution Studios. Ni vet utvecklarna som Motorstorm och Drive Club som vi tog ut, ö, upp senast. Vi hade nyheter tror jag. Oj. Nu har Codemaster bederat att de kommer att ta in Evolution Studios som en del av företaget. De flesta av de tidiga anställda hos Evolution kommer att följa med in till Codemaster och kommer att bilda ett separat team inför företaget. Hos Cone Monster kommer Evolution att börja arbeta med utveckling av ett helt nytt varumärke. Sony äger ju som ä, äger ju den som Evolution arbetade med tidigare till flera olika format. Så det blir ju ingen drivecloud eller MotorStorm, men ja, det blir vet, troligtvis ett nytt spilspel då, eftersom ja. det är det de håller på med. Ja, men precis. Vad fas, det kan väl inte vara fel? Och komma Nej. in med någonting S nytt, liksom? Ja, precis. Ja, DriveClub gick ju inte så jättebra. Det är ju var ju ganska förstört när det kom där, men vi kan ju hoppas att de får en fräsch start och kan göra lite bättre av från sig helt enkelt. Ja, absolut. Och sista nyheten vi har är att Microsoft har bekräftat ett tidpunkt för deras presskonferens under E3-mässan i år. Mm. Microsoft kommer ha haft sin presskonferens måndag den 13 juni och startar klockan 18.30. En talesperson på företaget säger så här. Vi är förväntansfulla inför årets E3-mässa där vi kommer att visa flera spel och upplevelser som kommer att släppas under 2016 och framåt. Ja, det var några nyheter och ja, jag vet inte. En del är intressant i alla fall. Ja, Men ja, det var väl det vi hade där i nyheter så vi hoppar väl in i ämnet. Ja, men visst. Det är ju sidekicks. Ja. Ja, vad ska man säga va? Vad tycker du om sidekicks? Är det någonting man ska ha eller känns det bara som att de oftast är i vägen? Oj, bra fråga. Jag skulle nog, jag skulle nog säga att eh, det där myntet är ju tvådelat. Alltså det är självklart finns det de som klarar sig alldeles utmärkt själva. Mm. Men sen finns det ju självfallet de också som, som behöver en sidekick. Eller som behöver någon att liksom ja, avlasta dem. Eller liksom, nej men alltså... Som gör det hela bättre på något vis med att vara en person till? Mm. Ja, jag tycker. Ja, jag vet inte riktigt vad jag tycker. Det är som sagt, jag älskar ju Bertman. Ja. Och där är ju liksom, det är ju Robin som mm, är mm. sidekick där. Men det känns lite så fort sidekicksen har blivit för stora så får de istället en egen serie och så ja. ser man dem typ inte. Nej. Nightwing eller ja, Dick Gray som blev, liksom, började bli för stor för precis. att liksom, vara Robin ja, men då fick han en egen serie Nightwing och sånt där ja, ja. Harley Quinn var ju liksom Jåkens sidekick har... nu är de typ aldrig tillsammans, nej, de syns ju inte tillsammans utan Harley har ju en egen serie och joken har en egen serie de här samlingsalbum och sånt som jag har med Joker, hon finns ju inte ens med typ. nej, nej. det är ju väldigt, väldigt synd tycker jag faktiskt ändå att mm. man inte kan ha kvar att man inte kan ta alla tre då för att jag kan mm. tycka att just Harley i alla fall Harley och joken har ju fortfarande en grej de har ju en grej Det ska ju vara en grej att de har en grej om inte annat. Ja, uh -huh. det som är ju som intressant mellan dem det är den här hat kärleken. Ja, ah, ja men precis precis men sen är det ju också så här att jag har läst några comics med bara ha, bara Harley också och det funkar. Uh -huh. Det funkar sjukt bra. Mm. Men alltså du, du förstår vad jag menar Varför inte köra alla tre då Kör Harley, mm. kör Joken, kör dem tillsammans det, det, då, det sker ju säkert nu också Bara det att vi kanske inte har sett dem men, Det är klart det ja. finns Men det är liksom ja, Det är ju till och från det är liksom, mm -hmm. I början då svansade Johan efter honom som var den. För sen blev hon för stor Och då är det ju ganska självklart att kan Omkajet svansa och men då blev det ju istället att de gjorde liksom, ja, det här att Harley hatar ju Joken. Ja, exakt. Hon exakt. älskar honom men hatar honom och han, har ju, han vill ju liksom typ knäppa henne. Han vill ju bara döda henne för hon är <laughs> än hon, Något så annat liksom. Ja, ja, ja, precis. Så det är lite det här. Det gillar jag med nya, vad heter det här? Suicide trailen har ju släppts en i. Ja. Och då får man ju egentligen höra det här. Man hör Jåkens skratt och så på en gång säger Harley liksom bara Uh -oh, <laughs> jag skrattar på en gång och vet att det här betyder bara trubbel. Ja, precis. Så det är liksom en sköta grej. Vi får se hur filmerna är. Jag är fortfarande väldigt nervös över Joker där. Uh, men ja. Uh, det, det ska bli coolt. Det ska bli riktigt, riktigt coolt faktiskt. Mm. Uh, men vilka tycker du har bäst liksom sidekicks då? Så, eller, för, som du har sett det, i alla fall. Det finns ju mycket. Det är ju inte bara liksom serietidningar eller serhjältar som det finns ju Sidekicks överallt i tv spel allt möjligt. Ja, och. Har du några favoriter, eller? Oj, oj, oj. Måste ju säga den lilla gröna rörmokan om inte annat om man nu ska ta Sidekicks på det viset. Mm. Han är ju. Det, det måste ju vara en av de mest älskade Sidekicksen. I, mm. alla, fall i alla fall i mitt. Eller ja, åtminstone min, om man säger. Sen, sen beror det väl lite på hur långt man ska, liksom. Jag satt och förlurade här lite innan. Hur man liksom drar som till monopumba, räknas de som sidekicks? Skulle du räkna dem som det? Alltså de har ju också det lite, de skulle väl bara vara där som bakgrunden ja. eller sidekicks. Och sen blev de ju så de fick en egen serie och allting. De är typ större ja. än någon annan <laughs> i lanefunger. <laughs> exakt, exakt. För jag har med dem på listan åtminstone. Så där att för att i filmen så är mm. de ju absolut sidekicks. Väldigt stora sidekicks skulle jag säga dock. Oh. För, för de, de är ju inte huvudpersoner men de tar ju upp rätt mycket tid. Mm. Och de tycker jag absolut är värda att nämna åtminstone. Men det är som många sådana här som var sidekicks som har blivit så stora de är mm. ju stora för att de var så pass bra gjorda. Ja, verkligen. De som fortfarande är sidekicks, det är sådana man nästan hatar för att de är så dryga. Ja. <laughs> eller hur? Jo, men så är det ju. Absolut. Det är som Tails i Sonic. Ah. Tål ju inte den satan. <laughs> Sen har man liksom som Pokémon, de är ju typ som sidekicks till Ash och sånt där ja. liksom byggda. Så att ja, ja, du precis, är tränaren precis. och så där. Och de är dina sidekick. Men det är ju typ man går ju inte runt med en ash tröja på sig utan man går ju runt med Pokémon-tröja mm, liksom, när man mm, var liten mm. och sånt där. Jo, men så är det ju. Och sen har du väl en, en, en Vad sa du? Du nämnde Tails. Du har väl Knuckles också? Ja, precis. Det finns ju en, finns till, en hel del olika. Ja, precis. En till uh, Sonic-sidekick uh, som man helst av allt bara skulle vilja... Ah, äh, så fort han dyker upp på skärmen, typ. Mm. Uh, så att, nej, det finns ju... Och sen har du ju, om du ska gå in i filmvärlden så har du ju Chewie. Han mm. Det är ju, han räknas ju som sidekick skulle jag säga i alla fall. Ja, absolut. Uh, sen har du väl och uh, oh, vad heter han då? Uh, är det är det Falcon va heter han? Captain America. Ja, du tänker han ja, ja, har Han borde ju också räknas som sidekick en del tycker jag. Det där är det så svårt det är liksom ja, alla förutom typ The Big typ 3. Ja, då ja. har ju liksom Iron Man Thor och Captain America. Mm -hmm. Sen är ju de andra typ sidekicks-hulken. Han är ju liksom bakgrunden typ sidekick. Ja, ja. Black Widow, Hawkeye, alla liksom. Räknar man, vad blir det då? Räknar man Avengers så räknar jag ju dem som sidekicks. Men de är ju ändå, de skapades ju ändå för att vara huvudpersoner. Så jag tycker inte riktigt de räknas på det viset. Det var få liksom för mig var som man ser det. Ja, då, absolut. Alltså, så, så kollar ni på Captain Americas filmen Ja, det har ju Iron Man och Captain America mm. mot varandra. Mm. Alla andra är ju sidekicks. Ja, så är det ju. Det är Absolut. Från Spider-Man från att vara sin egen blir han en sidekick. Ja. Och det är liksom ja, hur vi, alltså, alla passar ju inte in som sidekicks heller. Nej. Det är det som är så konstigt. Alltså, hur, man liksom, hur man ska se på dem. Tar de för stor roll? Tar mm. de för liten roll? Syns de inte? Det är därför jag tycker det är liksom när det blir för mycket karaktärer Sidekicks är ju en grej, de ska inte ta så stor uppmärksamhet Men när de är stora karaktärer ja. Då får de för lite Och då, då blir det något negativt ja, ja, Absolut, absolut Men när du ändå är inne på just den då, Vad gör en bra sidekick då Alltså hur, hur ska den vara Tycker du, när du Om du ska läsa eller se en film Eller en serie eller vad som helst Alltså jag vill ju inte ha sidekicks egentligen. Nej, okej, okay. du kör på det spåret. jag vill alltså för mig inte så uppenbart i alla fall. Nej, nej. Jag vill ju då i sådana fall ha färre kör två liksom typ jämstora karaktärer mm. eller kör en ensam varg eller liksom och kanske mera ha typ skur möter man som istället för att ha Jokern och Harley Quinn. Ja. Så Ja, när Harley Quinn bara var liksom den sidekick, mm -hmm. då var det intressant att hon, hon typ så här hängde på Jokern Men sen syntes inte hon, hon sa någon liksom grej bara sen var inte hon med så mycket mer. Utan det var mer så här Joker och hans henchman liksom, mm -hmm. som skickades på. Men i filmer och sånt ja Shuey, han var ju han är ju sidekick men han är typ så pass stor att jag ser mer honom som liksom som de mer än sidekicks ja, ja. så jag tycker han passar bättre in eh, som i Uncharted, då spelar, springer man runt med typ Elena och eh, Drake liksom mm. Mm. men där tycker jag, det passar bra i storydelarna, men sen vill ju jag bara ha Drake, jag vill spela, springa ut själv jag vill inte hålla på och bry mig om sidekicks och sånt i spel, för oftast drar de bara ner mig och tar, liksom dör och så Måste jag liksom hålla dem vid liv hela tiden? Fan, då får jag game over. Jag har det. Ja, ja, Då vill jag ju ha. Bara, nej, det är mitt. Jag, vi syns i historien, men vi, det som man kör, det gör bra. Vi delar upp oss. Det kanske är någon vägg som rasar, eller dittan och dattan. Mm -hmm. Så när det är liksom mycket sånt, då spelar jag själv. Och så liksom, tar du vänster så tar jag höger. Och sådana där grejer. Ja, ja, precis, precis. Men du då? Hur är du fast mot sidekicks? Alltså, jag... Eh... Jag måste ju säga att jag gillar ju faktiskt. Men jag, jag gillar ju ditt, ditt resonemang också ändå. Mm. Just det här att de får ju inte vara för mycket bara hangarounds. Eller, alltså. De får ju inte bli med på något vis. De måste Nej. ändå ha en liten egen agenda känner jag på något vis. För mm. att det ska bli intressant. Du har ju en som min favorit av Deadpool. Han har ju faktiskt en, en, en sidekick. Det är ju Hydra Bob, ni som Har läst comicsen Och lite sånt där det är alltså, okay. han, han dyker upp lite då och då Och är helt meningslös Men, okay. men, men i, I de serierna så är det liksom <laughs> Det är mera så här De behöver en polare till Deadpool Så att inte han bara verkar helt tokig Och pratar i sitt eget huvud Bara, så då, då ger vi honom Hydra Bob Så då, <laughs> då, då Funkar det på något vis Okay. Men, för, för där ska det bara vara galet mm. Men som i till exempel Batman och Hans Robin det, det tycker jag funkar ändå För att Där är det mera typ så o The teacher och eh, Eleven liksom som ska bli Som ska ta över en vacker dag typ Eller springa iväg Och göra sin egna grej Så där tycker jag nästan funkar Just för att Batman bara lär upp folk Och så liksom får de springa vidare så det är jättesvårt, det beror alldeles på tillfället och alldeles på hur, det, hur de gör det, tycker jag. Det beror mm. jättemycket på, för jag kan tycka att det funkar bra, den här lärarelevbiten. Jag kan tycka att det funkar skitbra när de är lika stora, men fortfarande assisterar varann. Och sen det här klassiska, en stor, en lite mer tillbakadragen, men inte, inte, mes, inte hela vägen tillbaka liksom. Så jag kan tycka att all, de alla funkar väldigt bra. Mm. Sen har du ju, en apropå en sidekick till som vi inte har nämnt än så länge, det är ju Casey Jones i, vad heter det, Turtles till exempel. Mm. Han räknas ju, skulle jag räkna i alla fall som sidekick, men en sån här sidekick som ändå är, han är ju inte jättemässig Samtidigt som han har sin egen grej liksom. Ja, precis. Han ser jobbar som en B-karaktär. Liksom. Ja, jo, jo, men precis. Det är precis. kul att han är med, men han är ju inte till någon nytta. Nej, precis. Han, han, han springer ju bara runt där och gör sin, sin grej, liksom. Ja. Alltså, där tycker jag mer att i Turtles är det, typ, ja, det är typ Leonardo och Rafael. Och sen är det Donatello och Michelangelo som är sidekicks. Mm, mm, mm. Ja, ah, du Donatello, tänker till och med ju, så till och med. Ja, Donatello, ja. han är ju den smarta som håller på med maskiner. Ja. Han behöver ju inte vara egentligen i fighten. Nej. Michelangelo, han är den klumpiga, liksom, men håller på. Han är humorn. Mm, han okay. behöver egentligen inte heller vara i fighten. <laughs> Raffaello och Leonardo, ska ju typ klara sig själva för det mesta. Ja, för jo, det är de som är sant. mer bärda och sånt där. Sant, sant men sen är ju de äh, grejerna med dem det är att de är motpoler mot varandra. Mm. De andra försöka vara den här goody-two-shoe medans äh, Rafael han är ju den här rebellen. Ja, ja precis. Det är därför precis. de klaffar alltihopa men det är ju för att de är typ jämstarka medan de andra är liksom, ja, typ sidekicks eller laidbacks. De är liksom bakgrunden. Mm, mm, mm. Sen är ju liksom Casey Jones han är bara i vägen. Vad <laughs> heter det? April O'Neil hon är bara där kan bli räddad liksom. Ja, ja. Ja, ja. Nej, det är lite olika. Men som sagt, jag föredrar nog hellre att ha en... Jag har tagit hellre två starka karaktärer än en stark karaktär och en sidekick. Ja. Men där är också att de starka karaktärerna, de ska vara starka för att det ska vara, ha en bra story men sen ska ju de dela upp sig. Och så får man se dem göra olika, alltså infiltrera liksom problemet på två olika sätt. Ja, ja men precis, precis. För det får ju inte vara att de liksom går, håller varandra i handen hela tiden och hoppar fram liksom, utan det blir bara töntigt istället. Mm, mm. Då blir de lite liksom OP. Det är bättre att, ja, att de möts eller att det kanske är två starkare de kanske slåss mot varandra och sen vänder sig tillsammans. eller mm, mm, Tänk mm, mm. typ av ja, Batman vs Superman och Donald Justice fast på ett snyggare sätt. Ja. <laughs> ja. Och liknande. Okej. Liksom. Eh men egentligen jag vet inte om det finns så jättemycket att säga om vad heter det sidekicks på så sätt. Det finns ju överallt. Det görs ju lite olika som i filmer. Alltså jag vet inte, jag, jag tänker inte på så mycket på sidekicks i filmer. Nej, i TV-spel och då syns det ju ganska ganska så att player 1 och player 2. Mm, mm. Det är liksom det är så där. Nej, i filmer då är det så här, ja, det här är huvudkaraktären. De andra är ju liksom bara i bakgrunden. Ja, de inte ja, riktigt precis, sidekicks precis. på så vis. Nej. Och i serietidningar, ja, då är det vissa som har här, ja, som sagt, Batman och lite sånt där. De har sina utval, då. Mm, mm. Men när de som sagt blir för stora, då får de någonting eget och så får man de andra igenom den i de karaktären. <laughs> eller liksom sidekicksen. Nej, ja, nej, men precis, precis. Och det, och det är väl, alltså... En, en sidekick ska ju ändå vara det är i alla fall vad jag tycker när, när jag tänker på ordet sidekick det, alltså det är ju så att det ska ju vara det ska ju vara någon eller något som förstärker huvudpersonen egentligen mm. som, som gör huvudpersonen bättre mm. och, och det, det är ju många som lyckas med men det är som, som sagt det är väldigt lätt att vandra lite för långt ifrån den och helt plötsligt bli en helt egen grej Mm. Och det är ju det som händer väldigt lätt och väldigt ofta ändå, med, med många av dem. Ja, det gäller ju... Är det psycho man göra på rätt sätt? Som eh, vi har sagt tidigare, att vi har ju haft lite problem med Jadan i alla fall, med Dick Grayson. Mm -hmm. Att han är liksom... Han försöker göra allt för mycket för Batman, alltså Bruce Wayne, och försöker mm. visa upp sig att det blir nästan tuntet. Ja, ja, precis. Då är det mer intressant att se typ Damien som liksom... Jag vill... Alltså... Jag vill lite få min faders godkännande, men jag vill få det för att jag är den personen som jag är. Mm -hmm. Jag ser inte livet på samma sätt som honom, utan livet är mycket mörkare. Mm. Och jag vill inte liksom rädda alla. Jag kanske vill sticka in en svärd i någons rygg. Liksom. Och jag tycker att snubben är en idiot. Liksom. Ja, ja precis. precis. Och det är därför typ ja, Batman vs Sun och sånt där. De är ju skitintressant just. Mm -hmm. Det där att jag tycker inte den här snubben borde få leva för ju Längre han får leva, så kommer fler att dö ja, ja, Men Batman dödar inte Hade han dödat honom ja, Då hade två, tre personer till levt ja. Så varför ska den här snubben leva När jag, liksom dödar jag så kanske jag räddar två till mm. Eller så kommer Låter jag honom leva så att han blir en Bra person istället mm. Men det är ju det som är så svårt hur man, Och så är det den istället Istället för Dick Grayson som bara Åh oh Batman, åh oh Batman, åh oh Batman Det blir liksom bara töntigt Ja, ja, det är lurit. Det är därför, jag, ja, det är därför jag som Harley Quinn, det var ju så att det var ju kärleksintresse. Ja. Hon var psykolog till joken. Hon blev kär i Jokern började men han betalade henne så mycket så skit så hon ville se honom död med mm. tiden. Mm. Och, det är så här, och han liksom, ja, tycker att hon vet för mycket och är liksom, hon är bara dryg så hon borde också dö och det är mycket intressantare den det går över också att du var min psykik men nu hatar vi varandra istället. Ja, ja precis. Sånt gillar jag också. Och sen finns det ju som... Jag läste ju mycket Dragon Ball förut. Mm. Och då var det typ ah, Shungoku-huvudrollen och sen var det Kuririn som var liksom ja, sidekicken. Mm -hmm. Men där gjorde de istället att kururin han är vanlig människa, han klarar inte att vara lika stark som den andra. Nej. Så han syns inte längre. Han kan inte vara med och slåss typ. Så han blev så här ja, jag är hemma farsa typ. Ja, <laughs> och så ja. och så rädda världen själv istället Okej, okay, ja, ja. ja, Det är också ett snyggt sätt att göra det på ändå. Alltså just det där förstärker huvudpersonen och så bara shit huvudpersonen sticker iväg i popularitet. Ja men fan, vi gör han starkare för då kan ta sidekicken hänga på längre Nej, precis, Det är bara, också ett ja. snyggt sätt att göra det på. Ja, så alltså, det finns ju en hel del olika. Ja ja, verkligen. Uh, ja, jag vet inte, har vi så mycket mer att tillägga där då? Nej! Jag ska vi gå in och kolla vad lyssnarna har att säga. Jo, veckans fråga. Vad skulle få er att köpa ett VR-headset? Eller har ni redan tänkt att köpa ett? Och vad är dina tankar om det, Nico? Alltså, vi har ju nämnt tidigare att ingen av oss kommer väl köpa ett. Det är som just nu i alla fall, det som skulle få mig att köpa ett, det är att det är upp till spelen helt enkelt. Mm, mm, att jag vill ha ett AAA-spel, ett riktigt stort spel där vr är liksom huvudgrejen, inte det här som kommer nu med Playstation, där man får det här teater typ. Ja, cinematic mode att du bara vrider huvudet för att få se mer av skärmen. Mm, mm, mm. Utan det ska verkligen vara en förlängning Ja. Att du ska liksom, är du kör för Spencer Shooter Så är det du liksom, du kolla det där du flyttar huvudet Sen styr det liksom kroppen och sånt det är Inte att du siktar med huvudet Utan att du kan flytta huvudet Och kolla runt axeln och se Kommer de någon bakom mig och sånt där Ja, ja precis, precis, jag håller helt med alltså det, det ska ju vara uppbyggt på det mm. Och det ska inte vara något demo för, de, för alla spelen som kommer nu Det känns bara som demospel mm, Utan det ska vara inte. ett fullskaligt liksom, Spel mm. där jag kan sitta där det är som ett 10-15 timmars långt, liksom med en storry och allting, och där allt funkar bra. Och jag, jag tror det kommer ta år innan vi kommer dit. Ja, absolut. absolut. Jag, håller, jag håller helt klart med, så är det ju. Det, det, det finns ju ingen mening, det, det finns ingen mening med att köpa det och ha det att ligga hemma och samla damm bara för att, eh, alltså, bara för att inte aldrig använda det. Det, det kommer ju, det är klart det kommer vara häftigt de första 10 minuterna, men. Sen kommer man ju börja hitta felen och det man skulle vilja vara lite bättre och sådana saker. Mm. Och då, då, ja nej, jag håller med. Det, det får vänta ett par år, minst. Ja, och det är som sagt, de flesta spel som kommer ut det kommer vara liksom som demospel. Ja. För det är fortfarande jättemycket de behöver liksom hitta hur man gör det bra. Som att du, får, du ska inte bli åksjuk. No, I... du, liksom går, du ska liksom ha, kunna ha det här liksom en fyra-fem timmar utan det blir ok som du gör när du sitter i soffan. Ja, oh, yeah, precis, precis. Alla dessa kablar. Vad är det? Playstation VR. Du En sladd som... Eller det är två sladdar. Går in i båda... De två USB-uttagen som är där framme. Mm, mm, alltså kan du inte ladda din dosa samtidigt <laughs> som du spelar. Utan för det är bara den här liksom sladdarna från VR-headsetet ska in i liksom Playstationet och ja, sådana ja, där Precis, precis. Så vi måste ju få lättare grejer, mindre sladdar, kraftfullare maskiner, ska funka bra med doserna och allting och ska vara lätt att ta av, ta på mm. hur länge mm. håller de här grejerna. Man, kan inte, man ska inte behöva spe, liksom ha det, köpt det och sen efter ett halvår så slutar det fungera bara för att den klarar inte av att hållas på så länge exakt, exakt Och den går liksom på en ny konsol Det är, det är för mycket frågor just nu och sen behöver vi hitta billigare sen, sätt att göra dem helt enkelt Exakt, sen kommer ju den absolut klassiska Och den absolut största grejen också Priset mm. Det är ju det som, kommer att vara, det, det, är det som kommer att sätta stopp för det mesta Det skulle jag säga mm. det, De kan säkert göra så mycket coolare Och så mycket bättre även idag men det, det, alltså det, det, den prislappen är det ingen som är villig att betala. Nej, för det är som, ska du ha ett fullskal... Alltså, om man tänker, att vad får det så bra som du bara mm, kan mm, just nu? Mm, absolut. Vad sa vi, Playstation, då måste man ha det nya som ryktas. Mm, mm. Och med headset och allt, då är för upp i 10 000. Exakt. Ska du ha liksom, Oculus Rift och de här så fullskaligt, att få det riktigt bra. Då behöver du minst lägga ut 20 20.000 för du behöver en data för nästan 10 till 20.000 000 ja, plus headsetet på några tusen eh, och så vidare och så vidare så det är ju stora pengar så du måste lägga ut för att kunna använda det fullskaligt och det är det här man vill ha grejerna fullskaligt om det ska funka för mm. annars är det du droppar grafiken, du droppar känslan, den klarar inte av att streama allt som det ska, det laggar och just nu är det uppe i 10 000 klassen Och det är liksom Det är ingen vanlig svensk som är beredd att lägga ut Nej, nej Utan precis, grejerna precis. måste bli billigare Och funka på de konsoler vi redan har hemma Absolut Jo men så är det ju, absolut Nej så det blir ingen dag För mig kan man ju säga Så Vi får se i framtiden Och ja, vad kan det bli Playstation VR är väl det som är mest Liksom det som lockar mest För jag vill inte köpa en ny data Och headsetet utan jag har mitt Playstation och jag har allting som jag behöver. Det enda jag skulle... För mig, jag har allt. Jag skulle kunna lägga ut 3000 och ha ett VR-headset och spel, liksom. Absolut, mm, absolut. Men, absolut. Eh, som sagt, för mig, eftersom jag har allt, det är bara headsetet som fattas. Det ska finnas ett spel som verkligen lockar. Ja, och det ska vara ett fullskaligt det. spel och inte något demospel. Ja, ja. Absolut. Och då, då kan vi väl gå in på, då, på vad lyssnarna har skrivit med. Då mm. har vi ju Honar Thurman, jag kommer aldrig kunna uttala ditt namn ordentligt, alltså jag är jätteledsen men eh, det första sidekicks som jag tänkte på var Harley Quinn och Robin, precis som vi också har pratat om hittills mm. eh, och han säger att ja, det känns mer som att DC har mera sidekicks än Marvel, där karaktärerna står alltid ut mer själva och har så stora roller när det är ett team som till exempel X-Men eh Kommer det inte att bli något VR-headset så länge priserna är så höga. Men när det går ner lite grann, kanske till jul, då kanske det kan bli ett. Eh, och sen menar jag han också på, det är väl lite det vi har gått in på också, men eh, så menar han att första generationen brukar mera vara ett test och andra generationen brukar vara mer finslipad och bättre. Och det är väl lite vad vi försöker säga med. Mm. Att just det där att vänta ett par, ett par generationer och och liksom vänta på att få ner priset lite grann så kommer ju säkert vi kanske testa det också. Ja, precis. Uh, ja, och jag håller väl typ med, alltså att DCs sidekicks sticker ut mer. Mm, mm, mm. Men om man tänker efter Marvel, jag tycker att typ, där är de flesta där är också sidekicks som X-Men. Mm, mm. Alltså för mig är det ju typ, ja, oh, det är de klassiska, det är om man kollar riktigt, alltså vanliga X-Men. Du har Wolverine, Cyclops, Jean Grey, Storm och mm. Professor X. Mm. Alla andra i den där skolan är ju sidekicks. Ja, jo men så är det ju. Absolut. Det <laughs> är bara att de syns inte på samma sätt. som alltså men... att Robin, Robin, han är en sidekick ja. Medan Gambit, han är liksom en egen karaktär men sägs han är X-men och han är en liksom han är en sidekick, tycker jag. Räknas inte de dock lite fan i mina ögon Ser de lite mer ut som utfyllnad dock. Tyvärr. Ja, men det är en sidekick är för ja. mig. Jo, liksom. jo. Alltså, jag tänker på vad man drar gränsen, men jag tycker den är väldigt mm, ja Jo, men det, jag håller med. Absolut, det är fint som fasiken. Men jag skulle nog vilja... Jag skulle nog vilja säga att en sidekick ska vara mer en utfyllnad. Tycker jag. Jag tycker att den ska vara det. Den, den ska bidra med någonting. Utfyllnad kan tyvärr bara vara där för att... Ja, precis det, det ordet säger. Fylla ut. Mm. Sen har vi också från Fredrik Boffer Eriksson. Eh, sidekicks är så många och de mest kända är ju Robin och Harley Quinn. Men sen blir man förvånad när man får veta att vissa hjältar har sidekick. Eh, som till exempel Captain America hade en i de gamla serierna. Sen finns det sidekick som är där men gör ingenting för att hjälpa. Uh, han säger också att han är väldigt sugen på att skaffa VR-headset. Men de är väldigt dyra och behöver plats för att användas. Som HTC Vive kostar cirka 900 euro. Så det blir att vänta tills den blir billigare. Mm. Och jag menar det är samma spår, samma där, fr även från Boffer. Det är samma spår som, som vi har pratat om också nu. Ja, och är det HTC Vive För att den ska funka så behöver den. Sjukt grym dator För det här är den kraftigaste Av de mm, mm. Så HTC Vive Det är ju lyxapparaten. Ja, ja, precis, precis Det är den som ser äckligt schysst ut Men no. ja Alltså hade man fått den klassen på det Då hade man ju absolut Alltså det är just det Man är ju sugen på det Just för att man har mm. sett Det går ju att göra snyggt Men Det är just det där ni, Det är mycket pengar alltså Mycket ja. mycket pengar För tyvärr Även om det ser snyggt ut nu så är det fortfarande så att ta två, tre år framåt så kommer det nog tyvärr se ut som gammal skåpmat. För de men pengarna sen, i alla fall. Uh, men sen får vi se hur mycket som satsar. Och det som är, vad är DVD-filmer och sånt och mm. Blu-ray och allt. Mm, mm. Det är inte egentligen upp till tv-spelen och filmer. Utan det är upp till porren ja. som visar slår, slår virtual reality inom porr hatan vad vi kommer få många vr headset jo, men så maskiner. Är det och då kommer det utvecklas mycket snabbare och då kommer vi kunna få det snabbare och billigare till just spelen. Absolut. Så in och porr surfa mycket så kanske vi får det till slut. Ja, eller snarare in och leta efter VR-porr i sådana fall. <laughs> För att folk ska få det upp ögonen. Ja, men precis. Druk in och sök och <laughs> på det bara. Sök, leta reda på. Vi vet ju fortfarande att Storebror internet eller vad man nu, kan, vad man nu säger, de, de kolla ju allt vi söker efter så att Om ni alla går in och söker på det Så kanske det kommer bli så ja, Och då kan vi om ett par år bara få Sitta här med Billiga och schyssta VR headset som man kan Faktiskt använda mm. om man vill använda Ja precis ja men det är ja Nej, Vi har ju alla liksom samma åsikt, det är för dyrt helt enkelt ja. det, är, det är egentligen där det ligger för det mesta Det finns intressanta grejer och för det skulle skitkult att testa det finns inte en chans att man köper. Inte ja. så som det är just nu i alla fall. Nej, absolut inte. Det är, det är inte ekonomiskt försvarbart här med fan tror jag ens Nej. att köpa det idag. Utan det, det, det blir ju att vänta. I alla fall för min del så blir det absolut att vänta för att se om det, om det dyker upp något billigare. Ja, precis. Eh, ja, men då så. Eh, nästa vecka då? Ja. Ska vi snacka lite nördiga fordon? Ja, <håll> Och. Åh. Eh, alltså jag vill inte vara den som med den alltså, men jag har redan bara av att tänka på vad vi ska prata om så jag har hittat flera stycken Ja det är bra för jag har noll koll <laughs> eh, Men skicka gärna in vilka är era favorit vilka är de största liksom, kännemärkena och allting mm, mm, mm. Och vilka är de mest intressanta så ja, snackar vi om lite nördiga fordon nästa vecka helt enkelt Absolut eh, Ja det är egentligen det vi har, vi har tyvärr inga fem frågor eller någonting Nej. den här veckan så det vi kör nästa vecka och så Får vi hoppas att Dan är tillbaka då också så att vi är ett fulltaligt gäng som så vi, ja, vi får ju bättre snack när vi är alla tre helt enkelt. Ja, men så är det och det är samma där det är, är vi tre stycken då är det flera då är det ju flera viljer. så att då finns, det kommer det ju alltid bli längre diskussioner och mera diskussioner om inte annat. Mm. Ja, så får vi se. Hoppas att man är mer utvilad. Vi försöker att inte spela in efter man har streamat och sånt där. Eller hur? Och Eh, ju tidigare på dagen, ju bättre blir det ju. Så är det ju ja, bara. Det är ju så. Vad är klockan nu? Ja, <laughs> exakt Exakt. <laughs> att bara gå håller på att somna nu så. <laughs> ja, precis. Men som sagt, vi syns nästa vecka och fordon. Och eh, ja, ni hittar podden på abitonördnes.blog.se abitonördnes.gmail.com eller lättast till Facebook abitonördnes. Och ja, Fernand, vad hittar man dig någonstans? Uh, ja, det är vår uh, Facebook-sida och uh, jag kommer nog nu i veckan i alla fall börja lägga upp alla klippen på play.tv också. Mm, nice. Det heter Fernquist90. kan mm. ni väl kika in om ni vill. Det kommer nog inte vara allt för mycket spännande, men det kommer väl vara där jag sitter och spelar lite CS. Och, ja, nej, men det jag sitter och spelar åtminstone nu, kommer jag försöka lägga upp de klippen som jag har där. Mm, skyss. Och mig hittar ni ju på Twitch för det mesta nu Spelar varje tisdag, torsdag tisdag onsdag, torsdag Fredag Från 19.00 Och det är Playstation-spel som gäller Eller spel som jag spelar på Playstation Så just nu är ju Dark Souls 3 Så är ni sugna att gå in och kolla på det Ja, och vi ses nästa vecka helt enkelt Ja, absolut Ha det gött Hej då